Както разбрахме, в онлайн платформата няма да бъдат включени само програмите, които предлага вузата и каква е реализацията на завършилите ги, включени ли са стажове в обучението, информация, която може да бъде открита на сайта на рейтинговата система на висшите училища в България. Добър дан, казвам на професора по социология Петика Кабакчиева, която е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация и на акредитационния съвет. От 96 -та работи тази акредитационна агенция, тя е специализираният държавен орган за оценяване на акредитация и контрол на качеството на дейностите на висшите училища, на практика, качеството на висшето образование. Здравейте, професор Кабакчева. Здравейте на вас и на вашите слушатели и чести първи от ден на всички родители и деца, които тръгват днес на училища. Нужен ли е такъв портал за запознаване с университетите, програмите им и градовете наред с рейтинговата система? Ами да, разбира се, по принцип а, а, образованието трябва да се а, развива по посока на едно отваряне към света. Знаете, че живеем в глобално общество. И нашите и чуждестранните студенти все повече няма да се затварят в един локален пазар на труда, а трябва да мислим в категориите на глобален пазар на труда. От една страна. От друга страна знаете, че има криза, демографска криза, която на води до намаляване на броя на студентите. Една от възможностите е точно привличане на, на студенти български, пък и чуждестранни, от а, другите страни. Гледам тук едни данни. Българският блогър Бояни Руков, който живее в България, а, твърди, че децата родени в чужбина от български семейства в периода 2004-та 2013 година и получили българско гражданство, подани от Грало 76 653. Това са бъдещите студенти, които могат, разбира се, не всички, но голяма част от тях биха могли да се възползват от възможностите на тази платформа и да дойдат и да учат тук. Разбира се, това предполага конвертируемост на нашето образование на навсякъде и високо качество, но когато се направят съвместни програми с чужди университети, а, това ще доведе и до повишаване на качеството на нашето образование, както и споменатите вече курсове на чужди езици. все повече университети по света предлагат а, програми на английски язик. Няма, няма какво да се заблуждаваме, че особено малка страна, като България с най-много популярен език може да продължи да настоява само на бългоразичното обучение. Някои примери, Польша, Румъния, други държави от бившия така наречен ами, източен блок. Много, много, много почти всички. А, значи в момента това е приоритет регулацията на съвместните програми. Има инициатива на ниво Европейски съюз, която се нарича Европейски университети, с идеята студенти от различни университети, от различни страни, да обиколят всички университети, включени в този консорциум и да получат, така да се каже, европейска диплома. Това нещо стартира сега, от октомври тази година, с 17 консорциума, в които са включени такива университети. За съжаление, България не успя да а, включи университет такъв в един консорциум. Това е един интересен експеримент. Ще видим до къде ще доведе той. Сега да ви попитам, всъщност не са ли твърде много градовете с висши учебни заведения у нас? Сега, това е другия проблем, който и аз бих искала да поставя, защото, а, знаете, а, Завършилите висше образование в страните от Европейския съюз между 24 и 34 години целта е да станат 40% от цялото население. Нашата национална цел за 2020 година беше 36%. В момента ние приближаваме, тя е 30... 47%. Проблема обаче е, че повечето вишисти са а, в, а, локализирани в така наречения югозападен регион, разбирайте София. Там са близо 50%, значи 50% от населението в София е на възраст от 24 до 34 години и околностите са вишисти. За сметка обаче на няма да ви изненавам, като кажа, северо-западния район и юго-источния район. Там а, хората с висше образование на тази възраст са два пъти по-малко, около 20%. Тоест, ние имаме социални групи, които са много далеч от а, придобиването на висше образование. С други думи, има реални социални неравенства в България, достъпа до висше образование. Провинциалните университети, тук аз не съм съгласен с тезата, че българия университетите били много и че трябва да се заклият от университетите. Провинциалните университети дават възможност на, на по-бедни деца от регионите, те все повече се превръщат в регионални университети, да получат висше образование. Веднага ще ми кажете обаче дали то е качествено. И сега това е другия проблем. Значи От една страна трябва да се работиш според мен по посока на привличане на повече деца и от определени етнически групи и от регионите, които споменах в висшето образование. Това трябва да му направи средното училище. Тоест, трябва да има кандидат в студентски изпити, а, курсове там, които да да подпомагат тези деца да влязат в висшето образование. Втория въпрос обаче да, тези регионални университети да гарантират едно добро а, качество на образованието. А, сега излезе рейтинг, поредния рейтинг световен, в който Само Софийския университет е в 1400-те университети, най-добри университети в света. Този тип световни рейтинги, обаче, мерят научни достижения. И това е друга тема, за която трябва да си говорим, как трябва да се финансира науката в България, как да се обединят научните ресурси и проще и проще. Но нашите висши учаща трябва да дават едно прилично добро образование, професионално образование, не всички могат да, и, и не е и нужно, да включват завършващи ги в а, научна работа и съдователски процеси, така нататък. Добре, ясна е тезата ви. Да. А, да ви попитам. Университетите са автономни и могат да предложат каквото си искат, но а, вие можете ли да откажете акредитация на някакви измислени или налепи специалности? Е, разбира се, то това е част от а, работата на, на агенцията. Естествено, че можем. Той и Трябва сте да отказали? кажа. Ами... Трябва да кажа, че нашата агенция е кредитирана от а, Европейската агенция за осигуряване на качеството. И. Ам... И е член на европейски регистр, което означава, че всички акредитирани от на университети е, имат е, е, легитимното право да обучават студенти в рамките на Европейския съюз. Но това се отнаси за всички агенции, които са акредитирани в рамките на Европейския съюз и са част от този регистр, което означава, че чужди агенции Мога да атриатират висши от система. Аз казвам това, защото случая, който нашумя, сега пак имахме известни проблеми да видим дали те ще бъдат преодоляни, беше... Европейски политехнически университет в Перник, на когото агенцията отказва акредитация българската агенция, на сметка на това това получи от германска агенция. Така че тук а, са, ситуацията не е толкова проста. Състояваме обаче агенцията има, и това е уникална за агентите в Европа, структура налечена след акредитационен контрол, която периодически проверява дали са изпълнени препоръките, дадени в началото на акредитационният процес. Нефактивно бих казала, много от университетите се оплакват от тежките акредитационни процедури, тъкма защото колегите много сериозно според мен а, така се каже, оценяват своите колеги. Разбира се, тук тука има и проблем, защото колеги оценяват колеги. Така че това, което бих пожелала на агенцията стига да има достатъчни пари и ние на своя ред да привличаме достатъчно международни експерти, които биха гарантирали една по-голяма обективност при оценяването от една страна, от друга страна това, което в момента по което работим е все по по-голяма обективация на критериите, по които оценяваме. Няма как да не се мине без така нареченото peer review, т.е. оценка на учебните програми, учебните планове, но ние трябва да гледаме много повече наукометрични критерии, ние ги гледаме, но трябва да имат по-голяма тежест при оценяването. Квалификации на преподавателите, това за което говорихме, включено с международни проекти и курса на английски язик, обучение и прочи прочи. И понеже не знам, кога ще ме прекъснете, т.е. <сължа> Тоест, нали, има технологично време за разговор, искам да кажа нещо, което ми се струва изключително важно. Неклянко. Трябва да започнем да разговор за какво трябва да бъде висшето образование 21 век. Децата, които се раждат сега, Всъщност се учат края на 30-те години на 20 век. Всички прогнози, ето сега излязоха известни книги, бестселъри на Ювал Ноа Харари, 25-та урока за 21 век и така нататък, в които той твърди, че единствената сигурна константа за 21 век е промяната. Тоест, ние от сега, нашите университети, педагогическите специалности в университетите особено, трябва да си зададем въпроса какъв тип образование ни е нужно в средата на 21 век, какви трябва да бъдат оценните програми, дали трябва да повтаряме това, което в момента е лайк -мотив, да се съобразяваме непременно с практическите нужди на бизнеса, които обаче са тук и сега а бъдещия пазар на труда след 30 години е, не предсказвам, както знаем. Ще изчезват някои професии, ще се появат други. Това е сериозен разговор, който да, трябва да започнем да водим. Добре, да за се да надяваме, че сме да го да подготвени за, за живот през 21 век. Добре е да се надяваме, че сме го започнали или най-малкото сме поставили този въпрос, разговора какво трябва да бъде висшето образование в 21 век, а без да забравя това, което е изпробвано на практика, а именно а, тежките акредитационни процедури и съобразяването с сериозните научни критерии, включително тези за научни рецензии. Чухме от професор Петя Кабакчива и за необходимостта от а, използване на международни и техният опит за да се избегнат приятелските академични кръгове и а, така другият модел на функциониране на научната общност, който познаваме по българските земи. Благодаря на Професор Петя Капачиева, председател на Националната агенция за оценяване и акредитация и председател на Акредитационния съвет, разговор за достъпа и качеството на висшето образование у нас, след като МОН анонсира създаването на специален портал за представяне на българските висши учебни заведения с цел привличане на чуждестранни студенти.